Tanda tanda kiamat tercabutnya ilmu yang mulia, ilmu Allah, ilmu Rasulullah, kalau sudah tercabut dia dalam hati kita itu juga salah satu tanda kiamat. Orang sudah tidak mau dekat lagi dengan Allah. Manusia ini sudah tidak mau lagi mendapatkan hidayah Allah. Ini salah satu tanda kiamat. Kiamat untuk dirinya. Kenapa kejahidannya lebih besar daripada keinginannya? Mudah-mudahan yang belum terpanggil dengan hidayah, Allah berikan hidayah. Yang terjebak dalam narkoba, narga tiga, mudahan-mudahan Allah beri hujani hidayah. Yang terjebak dalam perjudian dan bersinahan, mudah mudahan Allah hujani dengan hidayah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dihujani hidayah Yang selalu cinta dengan ilmu Yang selalu cinta dengan sejarah Nabi Muhammad SAW Yang selalu cinta dan rindu kepada orang-orang saleh Dan yang selalu rindu dan cinta dan rindu Untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah ini salah satu tanda kiamat. Jangan sampai kita mohon maaf. Semoga Allah, Allah kita mohon kepada Allah yang berlindung Allah mai ini audu bika min al amal layanfa. Kita berlindung kepada Allah dari sesuatu amal yang tidak bermanfaat, dari sesuatu ilmu yang mati di dalam hati, tidak mampu untuk berakhlak lagi. Ini mati namanya ilmu. Tidak layaklah seorang yang salat apabila membuangnya itu akhlak. La yanfa'u salata illa bil akhlaq. Tidak manfaat salatnya seseorang terkecuali dengan akhlak. Takut salatnya mati di haji, maka pergunakanlah akhlak. Si babal muslim usur wa qitaluhu kufra. Mencaci maki seorang Muslim adalah fasik, celak, hina. Waktu kita luhuk furut dan membunuhnya dan apa lagi? Kahwin. Ya. Menjatuhkan dirinya di hadapan Allah itulah tanda cintanya Allah sesama Muslim dengan sesama, sesama Muslim. Sebagai kami satu bangunan bersaudara, berkasih sayang kerana Allah. Inilah cinta Allah untuk kita, untuk hamba-hambaNya. Bukan saling mencaci, bukan saling dengki, bukan saling dalam keburukan. Akan tetapi, saling bertolong, menolong dalam kemuliaan, dalam hal-hal yang dicintai. Inilah seorang Muslim sedati yang dicintai oleh Allah, basahlah hatinya dengan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bercahaya di wajahnya Dengan saudaranya saling senyum Yang dikatakan senyum itu adalah Sadaqah Bukan bahkan bukan hanya sadaqah Tapi keindahan cahaya Yang di dalam hatinya Yang berjalan dengan akhlak Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bertemu dengan sahabat-sahabatnya Yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Yang disaksikan yang menjadi Membangun khadimnya selama 10 tahun Tidaklah kulihat Di wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika pertama Bertemu dengan para sahabatnya Tidaklah aku lihat Yang pertama kalinya Rasulullah itu tersenyum Rasulullah itu tersenyum Dan tidaklah Ketika melihat senyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang dalam gelisah Baru melihat senyumnya saja Tenang dia Berjatuhan kekelisahan yang ada di dalam hati ini. Nurun ala nur. Syi'ah Muhammad ini adalah penanggung dari hati-hati yang bunda. Ketika mengingat senyumnya, maka hilanglah kegundahan kesulitannya. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahihul Muslim dan juga diriwayatkan dari Kitab Ibn Hisham diriwayatkan Ibn Ash-Shahk radhiyallahu an. Ketika seorang Bani Dina wafat ayahnya di medan pertempuran, suaminya wafat di medan pertempuran, anaknya wafat di medan pertempuran, musibah besar mendatang insan ibu ini, maka dikirimkan sahabat untuk mengadukan perihal kabar bahawasanya ayahnya wafat, suaminya wafat, putranya wafat. Maka apa jawaban sang ibu dari gulu musibah sakit, seluruh musibah kecil makmur ah Rasulullah. Bagaimana kepada Rasulullah sehatkah, selamatkah? Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Dahulu nilai ibu ini ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri untuk melihat wajah Rasulullah, apakah selamat, aman atau tidak. Padahal ibu ini sedang mengalami musibah, ayahnya wafat, suaminya wafat, anaknya wafat. Maka dihantarkan oleh sahabat Rasulullah, Wahai Rasulullah, bagaimana keadaanmu? Aku, Alhamdulillah, dalam keadaan sehat dan afiah. Ayahmu wafat, wahai ibu. Suami mu wafat, anakmu wafat. Sesungguhnya musibah itu kecil ya Rasulullah di hatiku asal engkau selamat dan sehat ya Rasulullah. Inilah cinta seorang ibu yang di hatinya mempunyai kuat hubungan dengan Rasulullah sehingga yang mengecilkan masalah itu adalah karena cintanya lebih besar daripada musibahnya. Maka musibah itu Allah jadikan anugerah syahid. Mereka itu adalah syahid Syahid Berjuang di jalan Rasul Ayahnya wafat Suaminya wafat Anaknya wafat Syahid dan ibu ini tidak mau tertinggal Terkecuali di hatinya juga ada cintanya Sebagaimana mereka Dan wanita ini juga dalam keadaan syahid Dalam cinta kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tidaklah keluarga ini terkenal dengan cinta Fisabilillah Alhamdulillahirrabbilalamin Inilah orang-orang yang tidak diberi kiamat Orang-orang yang tidak diberi kiamat di hatinya Kenapa? Karena lebih besar Memikirkan hal-hal yang mulia Membenahi keadaan Dengan hal-hal yang mulia Menahir kesulitan dengan hal-hal yang mulia Dari matanya mulai Dia jaga dari sesuatu yang Dari telinganya Dari lisannya Dari hatinya Kenapa? Karena tidak mau ingin mendapatkan kiamat Ini yang menyebabkan musibah turun di kehidupan saya ini Kenapa? Mulai memandang pandangnya tidak ada ilmunya cara berbicaranya tidak dengan ilmu cara mendengarnya tidak dengan ilmu bagaimana hatinya dipenuhi oleh hidayah Allah dan cahaya Allah sedangkan berbicaranya tidak didasari dengan ilmu apa yang dilihatnya apa yang dipikirkannya apa yang dilintaskannya inilah ini. sebab musabab musibah dan kesuliti itu menghampiri seorang hamba ini ketika datang membasahi dengan Allah dengan taubatnya Menjaga dengan lisan, Menjaga dengan ceringanya Menjaga dengan pandangannya Membat terbasahi dengan zikir Atau dengan salawat dan lain sebagainya Dengan hal-hal yang mulia Wa man a'qa wa taqa Sadaqa bilhusna Fasanu yansiruhu lillahi usrā. Siapa yang mempermudah urusannya dengan Allah, maka Allah permudah urusannya. Wa amma man bakhil wa istaghna wa kadzdzaba bil husna fa Allah permudah kesulitan. Kenapa? Dia persulit urusannya dengan Allah dia persulit hubungan matanya dengan Allah dia persulit hubungan pendengarannya dengan Allah dia persulit hubungan hatinya dengan Allah dia persulit tubuhnya dengan Allah Subhanahu wa taala maka dipermudah kesulitannya itu ta'awudz billah ta'awudz billah inilah sudah kiamat kiamat kenapa hampir padam itu agama di hati ini kenapa sudah tidak mau salat sudah tidak mau zikir sudah tidak mau taubat, sudah tidak bisa berakhlak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Aminallah ma amin. Inilah salah satu tanda kiamat ayur fa'il mutarakannya ilmu wa yusku utal Semakin kejahilan ini semakin tampak. Kenapa kejahilan bisa tampak? Pak? Kerana hilangnya ilmu risalah al Hilangnya risalah agama di hatinya Maka matilah itu ilmu ya. Jahil Kedua dia akan mudah untuk berbuat khamar Kenapa keimanannya sudah tiada Orang kalau sudah tiada keimanannya Maka dia akan mudah untuk berbuat dosa Ya Perlindungan kita dari musibah dunia dan musibah akhirah. Apa yang dikatakan musibah dunia Orang sudah hilang akalnya Itu musibah dunia Maksudnya apa? Musibah yang paling terbesar itu yang membuat Allah murka Tidak ada musibah yang lagi besar Kalau sudah Allah murka hati kita senang Tidak ada artinya susah dan senangnya nggak ada artinya kenapa? karena kita sudah tidak ada iman. kata hidupnya seribu tahun nggak nah, manfaat kenapa? itu sudah diikat dengan kiamat. kiamat masih jauh tapi udah datang dengannya. nih kiamat rajin datang padanya kenapa? karena dia juga rajin ngejahin hal-hal yang mulia makanya tuh kiamat didatangkan bang Allah buat semua. sampai sahur terawih Allah susahin dia ngucapin la ilaha Orang kalau udah susah, saya nak katakan kuat kalimat ini. Habis sudah syafaat enggak ada dalam dirinya. Beda yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda keadaan orang alim, orang yang selalu duduk di majelis alim, orang yang selalu qiyamul lail, orang yang selalu membaca Quran Orang yang selalu di malam harinya baca munajat dengan Allah, mendoakan saudaranya. Inilah orang yang disiapkan wafatnya dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita Allah tulis. Orang-orang yang wafat di jalan Allah. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika Anas bin Malik Taala, R.A. bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Siapakah diantara manusia Yang mendapatkan Salah satu mendapatkan syafaatmu Di hari kiamah Maka Nabi berkata As'adun nasi Di syafaati Yawmal qiyamati Man qala la ilaha illallahu Khalisan Min qalbihi au nafsihi Orang yang paling selamat di hari kiamat yaitu Ia yang mengatakan kalimat La ilaha illallah Khalisan min kalbihi Au nafsihi yang mengatakan kalimat La ilaha illallah Ikhlas dari dasar hatinya Dialah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW Mudah-mudahan kita orang yang mendapatkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam